Un gac de singurătate, pista 15. Când s a devenit navigabil, Jose Arcadio Segundo îi prezentă fratelui său expunerea expunere amănunțită a planurilor sale și acesta îi dădu banii de care avea nevoie pentru întreprinderea sa. Multă vreme a lipsit. Se spunea deja că proiectul lui de a cumpăra un vapor nu fusese decât un subterfugiu pentru a pleca cu banii fratelui său. Când se răspândi vestea că o embarcațiune străină se apropie de sat... Oamenii din Macondo, care nu-și mai aminteau de întreprinderile uriașe ale lui José Arcadio Buendia, se precipitară spre râu, cu ochii holbați de neîncredere, la sosirea primului și ultimului vapor, care a costat vreodată în sat. Nu era decât o plută din trunchiuri de copac, trasă cu ajutorul unor odgoane groase de 20 de oameni care mergeau pe țărm. În picioare, la prova, cu o privire strălucind de mulțumire, José Arcadio Segundo conducea manevra care costase atât de mult. Împreună cu el sosise un splendid grup de matroane care se apărau de soarele arzător, sub niște umbrele bătătoare la ochi, având umerii acoperiți cu frumoase șaluri de mătase, cu pomeni colorate pe obraj, cu flori naturale în păr, cu șerpi de aur în jurul brațelor și cu diamante în dinți. Pluta din trunchiul de copac a fost singura embarcațiune pe care Jose Arcadio Segundo putu să o facă să urce până la Macondo, și asta numai o singură dată, dar nu voi să recunoască niciodată eșecul întreprinderii lui, ci din potrivă, își proclamă sprava deptomare victoria voinței îi dădu în mod scrupulos socotealea fratelui său și nu întârzie să cadă din nou în mania lui pentru cocoșii de luptă singurul lucru rămas din această inițiativă nenorocită a fost suflul înnăitor pe care le aduseră cu sine matoanele venite din Franța ale căror competențe magnifice Schimbarea metodele tradiționale ale amorului și al căror simți de bunăstare socială, ruină vechiul stabiliment al lui Catarino și transformă strada într-un bazar cu mici lampioane japoneze și flașnete nostalgice. Ele a organizat acel carnaval sângeros care timp de trei zile scufundă Macondo în delir și a cărui singură consecință durabilă a fost ocazia oferită lui Aureliano II de a o cunoaște pe Fernanda del Carpio. Frumoasa remediu s-a fost proclamată regină. Ursula, pe care frumuseța tulburătoare a strănepoatei ei o făcea să tremure, nu putu împiedica alegerea. Reușise până atunci să o facă să nu iasă în stradă, decât pentru a merge la liturghie împreună cu amaranta, în schimb, o obliga să-și acopere obrazul cu o mantila neagră. Bărbații cei mai puține blavioși, acei care se deghizau în preoți pentru a recita liturghiei blasfematorii la Catarino, se duceau la biserică numai cu scopul de a întrezări măcar pentru o clipă obrazul mândrei remedios frumusețea ei legendară făcea să se vorbească despre ea cu fervoare și admirație pe tot cuprinsul mlaștinilor. A trecut mult timp înainte de a reuși să o vadă și ar fi fost mai bine pentru ei ca această ocazie să nu se fi prezentat niciodată, deoarece majoritatea nu și-au mai putut regăsi somnul pașnic. Bărbatul care făcuse posibil acest eveniment, un străin, pierdu pentru totdeauna liniștea sufletului. Se scufundă în mlaștina erboasă a abjecțiunii și a mizeriei și mulți ani după aceea Fus de un tren de noapte când adormise pe șine. Din ziua în care fu văzut la biserică îmbrăcat într-un costum de catifere iată verde și într-o jiletcă brodată, toată lumea rămase convinsă că venea de foarte departe, poate dintr-un oraș îndepărtat din străinătate, atras de acea fascinație magică pe care o exercita frumoasa remedios. Era un bărbat atât de frumos, părea atât de îndrăsneț și totodată serios, Știa să-și impună atât de bine prezența, încât Pietro Crispi ar fi făcut alături de el figura de avorton și multe femei șușoteau cu un surs de ciudă că el era cu adevărat acela care merita mantila. Nu frecventa pe nimeni în Macondo, apăra duminica anzori, ca un prinț legendar, într-o cu scărițe de argint, cu valtreap de catifea și părăsea satul îndată după terminarea liturgiei. Prezența lui avea atâta forță, încât din ziua când a fost văzut pentru prima oară la biserică, toată lumea era sigură că, între frumoasa remedios și el, se instaurase un duel încordat și mut, o convenție tainică, o sfidare irevocabilă, a cărei încheiere nu putea fi decât sau dragostea sau moartea. În a șasea duminică, cavalerul apărut cu un trandafir galben în mână. Ascultă liturghia în picioare, așa cum făcea întotdeauna și, după terminarea acesteia, îi ieși frumoasei remedios în întâmpinare și-i oferi trandafirul ia l cu un gest natural ca și cum ar fi fost pregătită să primească acest omagiu și atunci își descoperi fața pentru o clipă și mulțumi cu un surs. Asta a fost tot. Dar pentru cavaler și nu numai pentru el, ci pentru toți fericiții care au avut privilegiul de a-l trăi, acel moment a fost etern. De atunci, cavalerul a început să trimită muzicanți sufereasta remedios, punându-i să cânte până în zori. Aureliano Segundo fu singurul care simțiu o milă cordială față de el și încercă să-i descurajeze perseverența. Nu vă mai pierdeți vremea, îi spuse într-o seară. Femeile din casa asta sunt mai rele decât catârii. Îi dărui prietenia sa, îl invită să se scalde în șampanie, încercă să-l facă să înțeleagă că femeile din familia lui aveau măruntaile de piatră, dar nu reuși să-i învingă încăpățânarea. Exasperat de aceste nopți nesfârșite de concerte, colonelul Aureliano Buendia amenință că îi vinde căjalea prin lovituri de pistol. Nimic nu putut să-l facă să renunțe în afară de starea lamentabilă de demoralizare în care se afla. El, care era atât de elegant, atât de impecabil, deveni murdar, ros. Se șoptea că și-a părăsit puterea și averea în patria sa îndepărtată, deși, în realitate, nimeni nu-i cunoștea adevărata origine. Începu să se certe cu toată lumea, să se ia la harță prin cărcium și, într-o dimineață, să se trezi la Catarina, tăvălindu-se în murdăria sa. Ceea ce era mai trist, în povestea lui dramatică, era că frumoasa Remedius nu i-a dat niciodată atenție, nici chiar în vremea când venea la biserică îmbrăcat ca un prinț. Primise trandafirul galben fără să se gândească la nimic rău, mai degrabă amuzată de extravaganța gestului și nu-și desfăcuse mantila decât pentru a-i vedea mai bine echipul, nu pentru a-și-l arăta pe al ei. Într-adevăr, frumoasa remedios nu era o făptură din lumea aceasta. Până foarte târziu, Santa Sofia de la Piedad... Trebuie să o îmbăieze și să o îmbrace ea și chiar atunci când remedios învăță să se descurce fără ajutorul nimănui, trebuia să fie supravegheată ca să nu deseneze mici animale pe pereți cum bețigașe bețigaș în propriile ei excremente. Împlinise vârsta de 20 de ani fără să știe citi sau scrie, nici să se servească de tacâmuri la masă, plimbându-se goală prin casă, deoarece firea ei se opune a tuturor conveniențelor, oricare ar fi fost acelea. Când tânărul comandant al gărzii declară focul dragostei lui, iar net pentru că o uimise frivolitatea lui. Uite cât e de prostănac!" zise ea către Amaranta, pe timp de că moare din pricina mea de parcă aș fi o crampă intestinală. Când îl găsirea mort de a binelea în apropierea fereastră ei, frumoasa remediu își confirmă prima impresie. Vedeți, zise ea, era tare prostănac." S-ar fi spus că o luciditate pătrunzătoare îi permitea să distingă realitatea lucrurilor dincolo de orice formalism. Acesta era cel puțin părerea colonelului Aureliano Buendia, pentru care frumoasa Remedios nu era de fel o întârziată mintală așa cum se credea, ci cu totul din potrivă. Parcă ar veni de dincolo de cei 20 de ani de război, zicea el uneori. Cât despre Ursula, aceasta îi mulțumea lui Dumnezeu că i-a răsplătit familia dăruindu-i o ființă de o curățenie excepțională, dar în același timp, frumusețea ei deosebită o neliniștea, doar îi se părea o calitate contradictorie, o cursă diavolească în atâta candoare hotărâse să o depărteze de lume ca să oferească de orice ispită pământeană, fără să știe că frumoasa remedios era la adăpost de orice molipsire din vremea când încă se mai afla în cele mamei ei. Niciodată nu-i încolțise gândul că va putea fi aleasă regina frumuseții în pandemoniumul unui carnaval. Însă Aureliano Segundo, atras de gândul fanteziei de a se deghiza în tigru, l-a pe părintele Antonio Izabel în casă ca să o convingă pe Ursula că de fapt carnavalul nu era o sărbătoare păgână, cum zicea ea o tradiție catolică. Convinsă în cele din urmă, deși împotriva dorinței ei, consimții la ceremonia încoronării. Vestea că frumoasa remedios avea să fie regina serbării, se răspândind câteva ceasuri dincolo de hotarele mlaștinilor, ajunse până în ținuturi îndepărtate, unde nu se cunoștea nimic despre strălucirea frumuseții ei nemaipomenite și stârnind neliniști la aceia care încă mai considerau numele ei de familie ca un simbol al subversiunii. Această neliniște nu avea niciun temei, dacă cineva era cu adevărat inofensiv în epoca aceea, apoi acela era Aureliano Buendia, victima a vârstei și a deziluziilor și care pierduse treptat orice contact cu realitatea din țară. Închis în atelierul său, singura lui legătură cu lumea din afară era comerțul cu peștișorii de aur. Unul dintre foștii soldați care făceau de gardă în jurul casei în primele zile ale păcii se ducea să-i vândă în celelalte sate din ținuturile mlaștinilor și se întorcea plin de bani și de vești. A că guvernul conservator susținut de liberali era pe cale să reformeze calendarul pentru a permite fiecărui președinte să rămână la putere timp de 100 de ani. Și că în sfârșit s-a semnat concordatul cu sfântul scaun și că a sosit de la Roma un cardinal care purta pe cap o coroană cu diamante și ședea pe un tron din aur masiv și că miniștrii liberali au fost fotografiați în genunchi în clipa când i-au sărutat inelul că vedeta unei trupe spaniole în trecere prin capitală a fost echestrată în cabina ei de un grup de indivizi mascați și că duminica următoare a dansat goală în reședința de vară a președintelui Republicii. Nu mai povesti despre politică," îi spunea colonelul. Vânzarea peștișorilor de aur este toată treaba noastră." Rumoarea publică, potrivit căreia nu voia să mai știe nimic despre situația din țară, deoarece făcea avere cu atelierul său, o făcu pe Ursula să pufnească în râs când i-a ajuns vestea la urechi. Cu nemilosul ei simț practic, nu putea înțelege comerțul colonelului care dădea peștișori de aur în schimbul monedelor de aur, apoi transforma monedele de aur în peștișori de aur și tot așa mai departe încât trebuia să lucreze cu atât mai mult, cu cât vindea mai mult, pentru a face fața acestui cerc vicios exasperant. Într-adevăr, nu comerțul îl interesa, ci munca. Avea nevoie de atâta concentrare pentru montarea solzilor, încrustarea rubinilor minuscule în locul ochilor, laminarea branhiilor și asamblarea aripioarelor, încât nu mai rămânea niciun gol pe care să-l umple cu deziluziile războaielor. Minuțiozitatea extremă a meseriei sale îi solicita atâta atenție și l-absorbea atât de mult, încât în puțină vreme îmbătrâni mai mult decât în cursul tuturor anilor de război. Poziția îi încovoie și raspinării, munca milimetrică îi tociveterea, însă toată această concentrare implacabilă, îl făcu să-și regăsească pacea sufletului. Ultima oară când a fost văzut plecând și urechea la vreo afacere, având legătură cu războiul, a fost în ziua când un grup de veterani din cele două partide venise să-i ceară sprijinul pentru a li se confirma alocația de pensie viagere, mereu făgăduită și mereu oprită. Uitați aceasta," le zise el, vedeți că și eu am refuzat pensia ca să-mi cruț schinul de a trebui să o aștept până la moarte." La început, colonelul Herinel Domarchis venea să-l vadă la sfârșitul după amiezelor și amândoi se așezau un prag cu fața spre stradă, evocându trecutul. Însă Amaranta nu putu suporta amintirile pe care le stârnea acel bărbat obosit, precipitat de chelire în prăpastia unei îmbătrâniri premature și îl făcu să îndure chinuri atât de nedrepte, încât ajunsese să nu mai vină decât în ocazii cu totul deosebite, apoi să dispară cu totul, anulat de paralizie. Taciturn, liniștit... Nesimțitor față de suflul nou al vieții care făcea să se cutremure casa, colonelul Aureliano Buendia, abia dacă înțelese că secretul unei îmbătrâniri frumoase nu este altceva decât încheierea unui pact onorabil cu singurătatea. Se scula la orele 5 după ce dormea un somnușor, își lua la bucătărie eterna sa ceașcă de cafea amară, se închidea ziua întreagă în atelier, iar la orele patru după amiază, trecea prin verandă, târând după sine un scăunel fără să bage măcar de seamă pojarul trandafirilor, nici strălucirea ceasurilor după amiezii, nici atitudinea impasibilă a amarantei, a cărei melancolie, făcea un zgomot de ibric, perfect perceptibil la sfârșitul zilei, și se ducea să șadă în pragul porții, cu fața spre stradă, până când țân țarii, îl silau să intre în casă. Unor cutezea câte cineva să vină să-i tulbure singurătatea. Ce mai faceți, colonele?" îl întreba un trecere. Ei acașa,” așa," răspundea el. Aștept să treacă în mormântarea mea." Astfel că neliniștea provocată de reapariția în celebritatea publică a numelui său, când cu încoronarea frumoasei remedios, nu se baza pe nimic real. Cu toate acestea, mulți erau de părere contrară. Fără să-și închipuie nicio clipă tragedia care le amenința, statul se grăbi spre piața publică, pe care o invadă într-o explozie zgomotoasă de bucurie. Carnavalul atinsese culmea nebuniei. Aureliano II își împlinise în sfârșit dorința de a se putea deghiza în tigru și, foarte fericit, hoinera prin mulțimea dezlănțuită, cu vocea răgușită de atâta zbierat, când apăru pe drumul mlaștinilor o de numeroasă în mijlocul a se putea vedea, purtată de de aurite, femeia cea mai fascinantă pe care imaginația omenească o putea concepe. Pentru o clipă, locuitorii pașnici din Macondo își scoase rămăștile pentru a privi mai bine uluitoarea făptură, încoronată cu smaralde și îmbrăcată cu o capă de hermină, care avea nu numai aerul unei suverane acoperite cu paiete și cu hârtie creponată, dar părea și investită cu o autoritate legitimă. Se mai găsea câte unul destul de clar văzător pentru a bănui că este vorba de o provocare, însă Aureliano Segundo, curmă această perplexitate, declară că noi soțiți erau oaspeților de onoare și asemenea lui Solomon o așeză pe frumoasa remedios și pe cealaltă regină, intrusă, pe același piedestal. Până la miezul nopții, străinii deghizați în beduini participare la delirul colectiv la care mai și adăugară o pirotehnie somptuasă și calități acrobatice care aminteau de arta și de artificiile țiganilor. Dintr-o dată, în paroxismul sărbătorii, cineva rupse echilibrul fragil. Trească partidul liberal?" s-au strigând. trească colonelul Aurelian Obuendia. Salvele puștilor eclipsarea explozia focurilor de artificii." trigătele de groază înăbușiră muzica și veselia generală fus pulberată de panică. Mulți ani după aceea, lumea avea să continue să pretindă că garda regala suveranei străine era alcătuită din soldații ai unui escadron din armata regulată, care, sub pelerinele lor largi, își ascundau armele reglementare. Printr-un comunicat special, guvernul a dus la cunoștință că respinge acea acuzație și promise că va încheta episodul sângeros până se va face lumina de plină. Însă chestiunea n-a fost niciodată pezită și versiunea care a predominat net a fost aceea potrivit cărea garda regală, fără niciun fel de provocare, luase poziție de luptă la un semn al comandantului ei și, fără nicio milă, deschisese focul asupra mulțimii. După restabilirea calmului, nu mai rămăsese în stat niciunul dintre fal și beduini, iar în piață au rămas doar morți, țepeni sau mai răniți întinși pe jos, nouă clovni, patru colombine, 17 regi de joc de cărți, un diavol, trei muzicanți, doi 2... Per din Franța și trei împărătese japoneze. În confuzia care a rezultat din această panică, Jose Arcadio II reușit să o pună pe frumoasa Remedios la adăpost, iar Aureliano II o purtă pe brațe până în casă pe suverana străină, al cărei costum era zdrențuit, iar capa de Hermină era plină de sânge. Se numea Fernanda del Carpio. Pusese desemnată ca cea mai frumoasă dintre cele 5.000 de femei mai frumoase ale ținutului și condusă la Macondo, promițându-i-se că va fi numită regină a Madagascarului. Ursula se ocupă de ea ca de propria ei fică. Satul, în loc să-i pună la îndoială nevinovăția, se îndoioșă în fața candorii ei. La șase luni după masacru, când răniții se restabiliseră și când se veștejiseră ultimele flori aruncate deasupra gropii comune, Aureliano II se duse să o pețească în orașul îndepărtat unde trăia cu tatăl ei, și se căsători cu ea la Macondo în cursul unui chef de pomină care dură 20 de zile. Căsătoria fu pe punctul de a se sfârși după două luni. Pentru faptul că Aureliano Segundo, voin să-și repare greșelile față de Petra Cotes, puse să-i se facă o poză îmbrăcată ca regină de Madagascar. Când află Fernanda, își împachetă din nou valizele de tânără căsătorită și părăsi Macondo fără să-și a rămas bun. Aureliano Segundo o ajunse din urmă pe drumul dinspre Mlaștin, după repetate rugăminți și promisiuni că se va îndrepta, reuși să o aducă acasă și își părăsi concubina. Petra Cotes, conștientă de puterea ei, nu părea că și face griji. Ea făcuse din el un bărbat. Pe când nu era încă decât un copil, ea-l scosese din cabinetul de lucru al lui Melchiade, având capul plin de idei fantastice și fără niciun contact cu realitatea, și-l pusese în rândul oamenilor. Natura făcuse din el un om închis, sălbatic, înclinat spre meditații solitare, însă ea îi plăsmuise un temperament opus a celuia, Plin de viață, expansiv, deschis Îi comunicase bucuria de a trăi Plăcerea de a chifui și de a arunca banii pe fereastră și îl transformase astfel pe dinăuntru și pe din afară În bărbatul pe care și-l visase încă din adolescență El se căsători deci așa cum se căsătoresc mai curând sau mai târziu copiii în fiați Nu îndrăsnise să o prevină din vreme În schimb se purta într-un chip atât de copilăresc, Încât se prefăcea că are ranchiuni false Resentimente imaginare Căutând tot ceea ce o putea atâța pe Petra Cotes să ia inițiativa rupturii. Într-o zi, când Aurelian II o ia desă pe câteva reproșuri, ea evită să cadă în cursă și puse lucrurile la punct. Vă să zică," izisea, zise ea, tu vrei să te căsătorești cu regina?" Aurelian o rușinat profund, simulou un leșin datorat mâniei, se declară neînțeles și ultragiat și încetă să o mai viziteze. Petra Cotes, fără a-și pierde o singură clipă siguranța ei superbă de fiară în repaus, Ascultă muzica și petardele de nuntă, vacarmul dezlănțuit al veseliei publice, ca și cum toate acestea n-ar fi fost decât o nouă a lui Aureliano Segundo. Iliniști liniști cu un suruz pe cei care veneau să o compătimească. Nu vă îngrijorați," le zise ea. Mie, reginele, îmi fac comisioanele." Unei vecine care i-a adus lumânări fabricate în adins pentru a le aprinde în jurul portretului amantului pierdut, ea i-a răspuns -o cu o siguranță misterioasă. Singura lumânare care îl va face să revină, este mereu aprinsă. După cum prevăzuse, Aureliano Segundo se întoarse la ea de îndată ce se termină luna de miere. Îl însoțeau ortacii lui de totdeauna și un fotograf ambulant și aduse costumul și capa de hermină pătată de sânge pe care le purtase Fernanda în ziua carnavalului. În înfierbântarea petrecerii care a avut loc în acea după-amiază, îmbrăcă pe Petra Cotesca, regină, o încoronă suverană absolută și pe viața Madagascarului și împărți prietenilor săi copii ale fotografiei ei. Nu numai că ea se pretă la acest joc, dar în adâncul inimii i se făcu milă de el gândindu-se la teama cruntă pe care a trebuit să o încerce pentru a imagina o astfel de extravaganță ca să se împace cu ea. La orele șapte seara, fiind încă costumată în regină, îl primi în patul ei. Nu erau decât două luni de când era căsătorit, dar ea își dădui imediat seama că lucrurile nu mergeau prea bine în patul conjugal și se complăcu în deliciile răzbunării consumate. Cu toate acestea, după două zile, când neîndrăsnind să vine el însuși, trimise un intermediar care să reglementeze condițiile separării, ea înțelese că va fi nevoie de mai multă răbdare decât prevăzuse, doarece el părea dispus să se sacrifice pentru a salva aparențele. Nici atunci nu-și făcut sânge rău. Din nou înlesni lucrurile, arătând o supunere care întări părerea generală, potrivit căreia nu era decât o obiată femeie. Și, drept amintire, nu păstră de la Aureliano Segundo decât o pereche de cizmulițe de lac cu care acesta voia, după propriile lui spuse, să fie încălțat în sicriu. Ea le păstră pe fundul unei valize înverite în cârpe și începu să se pregătească pentru așteptare fără desnădejdi. Trebuie să revină mai curând sau mai târziu, își zicea, măcar ca să-și încalțe Nu N-a trebuit să aștepte atât cât presupunea. De fapt, încă din noaptea lui Aureliano secundă, înțelesese că se va întoarce la Petra Cotes, mult înainte de ziua în care va trebui să-și încalțe cismulițele lăcuite. Fernanda era o femeie pierdută pentru lume. Ea se născuse și crescuse la o mie de kilometri de mare, într-un oraș lugubru, pe care îl străbăteau de-a lungul ulițelor pavate, zdruncinându-se în nopțile de spaimă, trăsurile viceregilor. 32 două de clopotnițe sunau dangătul de moarte la orele șase după amiază. Nimeni nu văzuse vreodată soarele pătrunzând în locuința seniorială, pavată cu pietre funerare. Aerul încetase să adie prin techipa și din curte, prin draperiile palide ale camerelor și pe sub arcadele asudate ale grădinii cu tuberoze. Până la vârsta pubertății, Fernanda nu primise alte vești din lume decât gamele melancolice, executate la pian într-o casă vecină de către cineva, care ani de zile își luase libertatea de a nu-și face niciodată siesta. În camera mamei ei bolnave, toată verde și galbenă în lumina prăfuită care cădea prin vitrouri, asculta acele exerciții metodice, tenace, desnedăjduite și se gândea că muzica aceasta este totuși în lume, în vreme ce ea însăși lângezește împletind cu un funerare din foi de palmieri. Transpirând în picături mari, sub efectul febrei de la ceasurile cinci ale miezii, mama ei vorbea despre splendurile trecutului. Fiind încă foarte mică, într-o noapte cu lună, Fernanda a văzut o femeie foarte frumoasă, îmbrăcată în alb, trecând prin crădina în direcția capelei. Ceea ce o neliniștise mai mult la acea viziune fugitivă, fusese faptul că o simțise în toate privințele asemănătoare cu ea, ca și cum s-ar fi văzut pe sine după 20 de ani. Este străbunica ta regina," îi spuse mama ei între două accese de tuse. A murit o trăvită de mire smepe când ea o crangă de tuberoze. La câțiva ani după aceea, când simți că seamănă cu străbunica ei, Fernanda a început să se îndoiască de vedenia din copilărie, însă mama îi făcu reproșul că este incredulă. Suntem imens de bogați și de puternici," îi zise. Într-o bună zi vei fi regină." ce cei se spunea, deși nu se așezau la masa lungă acoperită cu fețe de masă de in și cu veselă de argint, decât pentru a lua o ceașcă de ciocolată cu apă și cu o bucată de melasă. Până în ziua anunții visau un regat legendar, deși tatăl ei, domn Fernando, a trebuit să-și ipotecheze casa pentru a-i cumpăra trusoul. Nu era nici ingenuitate, nici mania a grandomaniei. Așa o educat-o. De când a atins vârsta rațiunii, își amintea cum puneau să-și facă treburile într-o liță de aur cu ecosonul armelor familiei. La 12 ani, ieși pentru prima oară din casă, într-o trăsură cu cai care nu avea de parcurs decât două străzi pentru a o duce la mănăstire. Colegele ei seminară văzând că nu fusese pusă la oaltă cu celelalte, ci pe un scaun cu spătar foarte înalt și că nici măcar nu se amesteca în jocurile lor în timpul recreației. Ea este deosebită, explicau călugărițele. Va fi regină. Colegele ei credeau, deoarece încă din vremea aceea era cea mai drăguță, cea mai distinsă, cea mai discretă fetiță care de a fost dat vreodată să vadă. După opt ani, învățând să versifice în latinește, să cânte la clavecin, să vorbească despre șoim cu cavalerii și despre apologetică cu arhiepiscopii, să elucideze afaceri de stat cu guvernanții din străinătate și probleme divine cu papa, se reîntoarse la părinții ei pentru a plăti cu un de palmier funerare. Găsi casa prădată. Mă rămăseseră doar câteva mobile indispensabile, candelabrele și serviciul de argint. Ustenzilele casnice fusese revândute unul câte unul pentru a plăti cheltuielile cu educația ei. Mama ei murise din pricina acceselor de febră de la ora 5. Tatăl, domn Fernando, îmbrăcat în negru, strangulat în gulerul său tare cu un lanț de aur peste piept, îi dădea în fiecare luni câte o monedă de argint pentru a face față cheltuierilor gospodărești și ducea cu de funerare confecționate în cursul săptămânii. Își petrecea cea mai mare parte din zi, închis în biroul său și rare ori când își mai scotea nasul afară, revenea înainte de orele șase ca să-și rostească rugăciunile împreună cu ea. Nu era prieten intim cu nimeni. Ea n-a auzit niciodată vorbindu-se despre războaile care au secătuit țara. Niciodată nu încetează să asculte exercițiile la pian către orele 3 după amiază. Începuse chiar să nu-și mai facă iluzii despre viitorul ei de regină, când răsunară peremptoriu două bătăi la ușa vestibulului. Îi deschise unui militar cu prestanță, cu maniere ceremonioase, care avea o cicatrice la obraz și o medalie de aur la piept. Se închise cu tatăl ei în birou. După două ceasuri, acesta a venit să o caute în camera ei. Pregătește-ți lucrurile," îi zise. Ai de făcut un drum lung." Astfel au condus-o până la Macondo. Într-o singură zi, printr-o lovitură brutală, viața-i dezvăluit toate poverile unei realități pe care părinții ei s-au străduit să-i ascundă atâția ani. Revenind acasă, se încuie în cameră pentru a plânge, indiferentă față de rugămințile și explicațiile lui Don Fernando, încercând să uite arsura pe care i-o lăsase această farsă atât de extraordinară. Se jură să nu mai iasă niciodată din camera ei până la moarte. Când Aureliano II veni să o caute A fost o inimaginabilă lovitura a sorții Căci în stupefacția indignării ei În starea de furie în care o adusese propria ei rușine îi îl mințise ca să nu-i cunoască adevărata ei identitate Singurele indicii reale de care dispunea Aureliano II În clipa plecării în căutarea ei Erau felul ei de a vorbi ca locuitorii din podișurile înalte Care nu se putea confunda cu niciun altul Precum și meseria ei de împletitoare de cununi funerare o căută ca un nebun, dând dovadă de o temeritate tot atât de grozavă ca și aceea lui José Arcadio Buendia, atunci când a trecut munții pentru antemeia Macondo, de un orgoliu la fel de orb ca acela al colonelului Aureliano Buendia când deslănțuise toate războaile sale inutile, de o tenacitate la fel de nesăbuită ca aceea a ursulei în tot timpul cât asigurase supraviețuirea descendenților ei, așa a căutat-o Aureliano Segundo pe Fernanda, fără să se descurajeze o singură clipă. Interesându-se de locul unde se vindeau cu un funerare, a fost condus din casă în casă pentru a-și alege pe cele mai frumoase. Întrebând unde găsește cea mai frumoasă femeie de pe fața pământului, toate mamele i-au adus pe lor. Se pierdu pe învăi neguroase, prin spații de timp rezervate uitării, prin labirinturile deziluziilor. Traversă un pustiu galben unde ecoul repeta gândurile și unde groaza stârna miraje premonitorii. După câteva săptămâni fără rezultat, ajunse până la un oraș necunoscut unde toate clopotele sunau a moarte. Deși nu le văzuse niciodată și nimeni nu îi le descrisese, recunoscând dată zidurile roase de sarea oaselor, balcoanele viermănoase în care ciupercile făceau să crape lemnul și prins în cuie pe o ușă de la intrare, aproape șters de ploaie, anunțul cel mai trist din lume. De vânzare cu un funerare Între momentul acesta și dimineața răcoroasă când Fernanda părăsi casa sub paza mai starețe abia dacă sururile avură timp să-i coasă trusoul și să încarce în cele șase valize, candelabrele, serviciul de argint și olița de aur, precum și rămășițele nenumărate și de nefolosit, ale unei catastrofe familiale consumate de-a lungul a două secole. Domn Fernando refuză invitația de a-i însoți. Promise că va veni mai târziu, după ce va fi încheiat afacerile în curs, și după ce-i dădu cuvântarea aficei sale, se duse să se închidă din nou în biroul său, pentru a-i scrie acele scrisorele cu viniete jalnice, Marcate cu armele familiei, care aveau să fie între Fernanda și tatăl ei, primul contact omenesc în toată existența lor. Pentru ea, aceasta a fost adevărata data a nașterii ei. Pentru Aureliano II, a fost aproape simultan începutul și sfârșitul fericirii. Fernanda avea la ea un almanah prețios cu cheițe aurite, în care călăuzitorul ei spiritual însemnase cu cerneală violetă zilele de abstinență în raporturile dintre soți. Scăzând săptămâna mare, duminicile, sărbătorile poruncii, primele vinere ale lunii, retragerile, sacrificiile și impedimentele periodice, partea utilă din anuarul ei se reducea la 42 de zile răsfirate într-o pădure de cruci violete. Aureliano Segundo, convins că timpul nu va întârzia să culce la pământ această rețea de sărmă ghimpată dușmană, își prelungi plăcerea anunții cu mult peste durata prevăzută. Istovită de a arunca la gunoi atâtea sticle goale de coniac și de șampanie, care ar fi ajuns să invadeze casa, dar în același timp, intrigată văzându-i pe tinerii căsătoriți dormind la ore diferite și în camere separate, în timp ce continuau petardele, muzica și sacrificiile de animale, Ursula și-a de propria ei experiență și se întrebă dacă nu cumva purta și Fernanda o centură de castitate care să provoce mai curând sau mai târziu, jocul a satului întreg și care să dea naștere unei tragedii. Însă Fernanda îi mărturisit că lăsa pur și simplu să treacă două săptămâni înainte de a-i permite soțului ei să o atingă pentru prima oară.